twardką. Godina je 1738. Friedrich Wilhelm I, kralj u Pruskoj, želi privesti kraj u svoj plan da njegova obitelj Hohenzollern zavlada Bergom, njemačkim vojvodstvom smještenim između rijeka Rajne, Rura i Ziga. Kotovo cijela vanjska politika Fridricha Wilhelma prvog bila je usmjerena na to da svoje Pruskoj osigura taj bogati dio njemačkih zemalja. Početkom 15. stoljeća Friedrich Hohenzollern je za 400.000 ugarskih zlatnih gildara kupio Brandenburg, močvarni pjeskoviti komad zemlje na istuku Europe. I od tada su polako, ali uporno širili svoje posjede. Otac Friedricha Wilhelma Friedrich bio je prvi hojensolen koji je uzeo titulu kralja u Pruskoj. Habsburzi, vladari moćne monarhije i najjače dinastička obitelj u njemačkom govornom području, pristali su na to da se jedan hojensolen nazove kraljem. Ali brzo su zažalili zbog tog pristanka. Predrih Wilhelm I očekivao je da će Karlo VI, car svetog rimskog carstva i vladar Havduške monarhije podržati njegov zahtjev za Bergom. Očekivanje se nije ispunilo. Stari kralj Karlo VI. imao je tri kćeri i znao je da mu njegova supruga neće uspjeti roditi sina. Zato je uložio puno napora i novca kako bi osigurao da ga jedna od kćeri nasledi na prijestolju. Žena na prijestolju je za to vrijeme bila poprilično radikalna ideja, pa je Karlo dao sastaviti pravni dokument koji je nazvan pragmatička sankcija. Prema njemu, ako Karlo ne bi imao sinova, na prijestolju bi ga mogla zamijeniti njegova najstarija kćera. Karlov novac, diplomatski napori i njegova moć osigurali su da sve evropske zemlje prihvate tu sankciju. Prihvatilo ju je i Pruska. Prihvaćenje te sankcije imalo je svoju cijenu. Christopher Clark u knjizi Željezna Kraljevina piše. Vanjska politika Fridriha Wilhelma skoro je u cijelosti bila usredotočena na osiguranje vlasti nad Bergom. Car Karlo VI obećao Berlinu da će u zamjenu za prihvaćanje pragmatičke sankcije Pruskoj dati potporu u njezinom traženju vlasti nad tim bojvodstvom. Kada je 1738. godine došlo vrijeme da car Karlo VI konačno da svoju odlučnu potporu pruskom zahtjevu da obitelj Hohenzollena zavlada Bergom, car je prekršio riječ koju je dao Friedrichu Wilhelmu i podržao pruskog suparnika. Friedrich Wilhelm, kralj Pruskoj, bio je bijesan. Pretrpio je težak udarac, a to je bila i osobna uvreda. Kada je čuo za tu vijest, pored njega je uzdvorjene i ministre bio njegov sin. Friedrich Wilhelm se pun bijesa okrenuo prema sinu i rekao Ovo je čovjek koji ćemo svetiti. Jedan povijesničar opisao je Fridriha Wilhelma I ili kralja vojnika, kako su ga nazivali, kao opasnog, neotesanog, naglog i lukavog psihoneurotika. Ali on je vjerojatno bio najvažniji reformator kojeg je dala obitelj Hohenzollerna. Taj velike reformatori, u tradiciji obitelji Hohenzolen, bio katastrofalan otac. Njegov djed, Friedrich Wilhelm, budući pruski vojvoda koji u povijest ušao pod nadimkom veliki elektor, nije se htio vratiti svom ocu jer se bojao da će ga na dvoru otrovati. Otac kralja Friedricha Wilhelma, Friedrich I, bio je uvjeren da je njegov brat otrovan i da iza svega toga stoji nova supruga njegovog oca velikog elektora i bojao se da je on sljedeći u redu za trovanje. Friedrich Wilhelm je također sa svojim ocem imao problema. Ovaj stalno bio na mukama zbog svog sina koji je tutore dovodio do ludila. Ali odnos između kralja Friedricha Wilhelma I i njegovog sina Friedricha bio je najloši. Christopher Clark piše. Hladni rat koji je tinjao između Friedricha, Milhelma i njegova sina, budućeg Friedricha velikog, zasjenio je sve te prošle sukobe između očeva i sinova u obitelji Hohenzollern. Na početku Fridrihova Friedrichova života postalo je jasno da on neće ispuniti očeva očekivanja. Nije pokazivao prirodnu sklonost prema vojničkom životu, često je padao s konja i plašila ga je pucnjava. Njegovo držanje i vladanje bilo je bezvoljno, njegova kosa neuredna, spavao je dokasno, uživao je u samoći i često su ga nalazili kako čita romane u sobama svoje majke i sestara. Gdje je Friedrich Wilhelm bio iskren, čak i brutalno otvoren, Friedrich je okolišao i bio ironičan, kao da je od ranih nogu naučio kriti svoju pravu narab od neprijateljskih očiju svoga oca. Godine 1724. kada je Friedrichu bilo 12 godina, kralje je izjavio ovo. Volio bih znati što se to zbiva u toj malenoj glavi. Pouzdano znam da ne misli poput mene. Sukob je desegnuo svoj vrhunac u ljeto 1730 godine, kada je Fridrihu bilo 18 godina. On je tada odlučio pobjeći od oca. U bjegu mu je glavni pomagač bio Hans Hermann von Kate, 26 godina star častnik kraljevske žandarmerijske pukovnije. Ali kralj je saznao za plan i von katte i Friedrich su uhičeni. Christopher Clark piše. Friedrich Wilhelm zapovjedio je da njegov sin bude zatočen u utvrdu u kistrinu. Tamo je zatvoren u čeliju i bio je prisiljen nositi smeđe zatvoreničko dijelo. Stražarima koji su ga čuvali, bilo je strogo zabranjeno odgovarati na zatvorenikova pitanja. Friedrich je imao pravo na samo jednu bjednu žutu svjetiljku kako bi mogao čitati Bibliju. To se svjetlo svakog dana gasilo u sedam navečer. Tijekom istražnog postupka, princ je podvrgnut detaljnom ispitivanju. Kristijan Milius, glavni revizor i službenik kojemu je povjereno vođenje postupka, dobio je popis od više od 180 pitanja koje je morao postaviti princu. Ona su uključivala i ova pitanja. 179. Što on smatra kakva bi bila dovoljna kazna za njegov zločin? 180. Što zaslužuje osoba koja sebe obeščasti i planira bijeg? 183. Smatra li on da još zaslužuje postati kralj? 184. Želi li on ili ne želi da mu život bude pošteđen? Tu nije bio kraj. Kralj Friedrich Wilhelm dao je pogubiti von Katera zbog izdaje I dao je nalog da se mladi časnik ubije u utvrdi Küstrin. Friedrich je molio svog oca da mu dopusti da se odrekne prava na prijestolje i da mu dopusti da on bude pogubljen umjesto von Katera. Otac, kralj vojnik, nije odgovorio na te molbe. Naložio čuvarima da sinovu glavu drže na rešetkama prozora kako bi promatrao cijeli tijek pogubljenja. Von Kateu je odsječena glava. Tijelo i glava su ostavljeni u dvorištu utvrde sve do dva sata poslje podne. Tijekom pogubljenja Fridrik se onesvijestio. Sljedećih nekoliko dana je u ovaj stanju potpunog užasa i tjeskobe. Kako je Friedrich Wilhelm I uopće mogao očekivati da će ga sin kojim je tako postupao osvetiti u sporu s hazbuškim carem? Pomirenju između oca i sina najviše je doprinio hazbuški car. Abduška monarhija je u trenutku slabosti dopustila da se 18. siječnja 1701. jedan hojnzolen okruni za kralje u Prusku. Bio je to Friedrich I. Ali nakon toga, monarhija se prema Pruskoj odnosila kao prema nekoj malenoj njemačkoj državici, stalno nastojeći srezati tu rastuću kraljevinu na istoku Evrope. Nasrednik Friedricha I, njegov sin Friedrich Wilhelm, teško je podnosio takav odnos. Sin Friedricha Wilhelma, ma Friedrich, makoliko ne podnosio svog oca, nije mogao ne primijetiti kako se Hadduški car i kralj odnosi prema njegovoj budućoj kraljevini. I nije mogao ne primijetiti kako se Austrijski dvor petlja uposlove kraljevine Pruske. Prvi nacrt dokumenta koji je određivao politiku discipliniranja i rehabilitiranja mladog princa koji je namiravao pobjeći od oca kralju Pruske, podnio je nitko drugi nego i zaslanih cara grof Zekandor. Žena za koju se mladi Fridrich morao ženiti bila je austrijska kandidatkinja. Ako me priselite na ženitbu s njom, upozorio je Fridrich ministra von Grunkova. Ja ću je potpuno odbaciti. Friedrich će to obećanje održati. Nakon dolaska na prijestolje 1740. svoju će suprugu potirati na marginu javnog života. Friedrich je mrzio Austriju Hazurgevn. I kada je 1738. godine njegov otac saznao da ga je hasbuški car i kralj Karlo VI. izigrao, kada je u pitanju bila vlasna dvojvodstvom Berg, znao je da će ga njegov sin osvetiti, ma kako ga on god bio mučio tijekom njegovog djetinjstva. Godine 1740. na dan 31. svibnja u Podzdamu je umro Friedrich Wilhelm I. Na prijestolju ga je naslijedio njegov sin kao Friedrich II., Par mjeseci kasnije, na dan 16. prosinca 1740. on će s vojskom od 27.000 vojnika preći Prusko-Havzursku granicu i ući u Šlesku. Do kraja sječnja 1741. skoro cijela Šleska je bila u pruskim rukama. Tako je Fridrik II. započeo prvi od tri rata za Šlesku. Govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Prusija preuzima dio Šleske, ali ne Austrijski dio, dakle, uspjeva se teritorijalno proširiti. Taj teritorijalni doseg je potvrdio drugi Šleski rat, koji je uočio 1744. do 1745. godine. I nakon toga, što je zapravo bilo za Prusiju izrazito važno, ona kontrolira Tok Odre. Sljedećih deseta godina njom proveo u relativnom miru, mirno gradeći, unapređujući svoju državu, dopisujući se sa, sa Volterom i tako dalje. Međutim, do velikih vanjsko-poličkih iskušenja dolazi 1756. godine, kada se zbiva takozvana diplomatska revolucija, odnosno dolazi do Saveza Habsburga, austrijskih, i francuskih Bourbona. To je potencijalno izrazito opasno upravo za, za Hohenzollerne u Prusiji i oni se povezuju sa Englezima. To povezivanje sa Engleskom tadašnjom je bilo bez osobito velikog značenja, zato što Englezi su na otoku i oni se u to doba, to još uvijek nije razdoblje povesti kada će se oni naročito petljati u evropske poslove. To su za njih nekakvi daleki poslovi, tu se nekakve njima možda i pomalo čudne dinastije jako puno tuku, oni zapravo u to doba marljivo rade na, na širenju svog izvan evropskog ovaj, kolonijalnog uh, imperija. Dakle, Prusija se našla u izrazito teškoj situaciji. Započeo je sedmogodišnji rat i u tom ratu Prusija je više puta bila na, na samom rubu poraza. Čak je 1762. godine, te pomalo nejasno iz uh, samih Fridrihovi dokumentata, da li je razmišljao o junačkoj vojničkoj smrti, ili je možda čak i razmišljala o samoubojstvu. Njegovi posjedi su bili bitno smanjeni, njegova vojska je trpila velike gubitke. Osim sa Austrijom i sa Francuskom, on je protiv sebe još imao i tada sve moćniju Rusiju. Neki način je bio prilično osamljen, prilično izoliran u zemlji koja je bila manja od svake od ove tri države, pojedinačna. U 32. povješća pod nadimkom velike. Neki su ga nazivali jedinstveni. Bio je izuzetno obrazovan. Mahnito je čitao kako romane, tako filozofske rasprave i traktate o vladanju. Pisao je na francuskom jeziku, njemački je smatrao barbarskim jezikom na kojemu je fizički nemoguće napisati nešto lijepo. I za sebe ostavio na desetke tomova svojih dijela. Bio je strastveni glazbenik, svirao je flautu dok mu od sviranja nisu ispali zubi. Bio je uzor za prosvičenog monarha, vladara upućenog u sve detalje vladavine, vladara koji se, kako je on to napisao, smatra za prvog slugu države. Friedrich II. bio je i vojni genij. Njegov djed i otac stvorili su prusku vojsku. Tim Blaining u knjizi Potraga za slavom piše Nema ništa neizbježnog u tom stvaranju moćne pruske vojske. Godine 1610. Berlinska milicija odbila je poslušati vladarevu zapovjed da izvede vježbe pod neherojskim, ali možda razumnim razlogom da će pucanje ispušaka preplašiti njihove trudne supruge. Tek je 30-godišnji rat naučio pruske vladare teškoj lekciji da na sjevernim njemačkim ravnicama koje nemaju prirodne granice vrijedi pravilo. Pojedi ili budi pojeden. Fridrih je od oca Fridriha Wilhelma I, kralja vojnika, dobio nasljedstvo sjajno izvježbanu pješačku vojsku od 80.000 vojnika. I otec mu je ostavio podrume kraljevske palače prepune zlatnih talira. To je Fridrih drugi upotrebio kako bi od Habsburga oteo bogatu provinciju Šlesu. Njegov način ratovanja ovako je opisao još jedan Prus koji se proslavio u vojničkom zvanju. Ime tog Prusa Carl Karl von Klausewitz i on je ovako opisao Fridrikov polazak u bitku kod Lojtena. On je bio poput očajnog kockara. Odlučan da ili sve izgubi ili sve dobije. I upravo se u toj strastvenoj hrabrosti koja nije ništa drugo nego instinkt moćnog značaja nalazi najviši oblik vojne mudrosti. Ali sad taj vojnički gen i uvježbanost pruske vojske ne bi spasili Fridriha, da se nije dogodilo ono što se naziva čudom kuće Brandenburg. U trenutku kada se činilo da će koalicija koju su okupili Havzbrzi pobjediti Prusku, ta se koalicija raspila. Naime, umrla je ruska carica, iznanada je umrla ruska carica Elizabeta. Na prestolje je došao Petar III. I on je zapravo zaključio rat sa Prusijom, pri čemu nikakve svoje teritorijalnosti, nikakve ruske dobitke do tada, on nije htio kapitalizirati. On nije dugo ostao na prestolju. Nakon njega dolazi Katarina Buruća Katarina Velika na, na prestolje, koja nije imala naročitih simpatija za Prusiju, ali je naprosto širila Rusiju u nekim drugim pravcima. Ono što je također važno za Fridriha Velikog, i što se vidjelo i u tom sedmogodišnjem ratu, to je da je on doslovci bio vojni genij. Prije svega taktički. I on je ratovao u osnovi na jedan prilično jednostavan način koji je iziskivao jako dobro organiziranu, jako dobro uvježbano i taktički i discipliniranu vojsku. Dakle, on bi u pravilu uvijek jedan dio svoj vojske centar i jedno od dva krila namjerno oslabio. Pojačao bi jedno krilo, bilo ljevo, bilo desno. I kada bi došlo do, do sukoba njegove vojske sa protivničkim vojskom, taj oslabljeni centar i to oslabljeno krilo bi morali biti dovoljno čvrsti i prije svega dovoljno disciplinirani da izdrže sve te udare i sve te navale, a izdobno bi on sa onog krila koji je namjerno ovaj ojačao, mi ga morao, što je opet izaskivalo disciplinu, zakrenuti zapravo za 90 stupnjeva na bojištu, i udariti svom silinom po neprijatelju, koji bi ipak bio iscrpljen činjenicom da se borio sa nekakvim centrom i nekakvim drugim oslabljenim krilom. To na izgled ovako izgleda kad se ovaj, priča prilično jednostavno, ali za to doba to je bilo pa i prilično moderno u vojnoj operatici i stvarno je iziskivalo izrazito veliku disciplinu u vojsci. Kod Rozbaha 1757. njegovih 20.000 vojnika pobjedilo je dvostruko brojniju francusko-austrijsku vojsku. Ubici je stradalo 500 pruskih i 10.000 francuskih i austrijskih vojnika. U ta tri rata za Šlesku, od kojih je najteži bio treći koji se naziva i sedmogodišnjim ratom, vojska Fridriha II. je odnijela niz briljantnih pobjeda ali u nekim bitkama on je činio velike greške. Kod Zondorfa 1758. on je potpuno krivo pročitao namjere ruskog zapovjednika. U bitci koja je uslijedila, stradalo je 13.000 pruskih i 18.000 ruskih vojnika, a povjesničari se danas spore je li kod Zondorfa pruska vojska odnijela tjesnu pobjedu ili je pretrpjela poraz. Na kraju, Friedrich II. je pobjedio svoje brojne suparnike i za svoju prusku dobio šlesku. Nakon trije rata za Šlesku, Pridjeh je diplomacijom uspio dobiti novi teritorij za Prusku, tako što je s Rusijom i Hazburgskom monarhijom dogovorio podjelu Poljske. Pruska je time dobila takozvanu zapadnu Prusku i tako su Brandenburg i Pomeranija, središte Pruske države, spojeni s istočnom Pruskom. Ratovanje diplomacija nisu bili jedini načini na koje je on priskrbio Pruskoj nove teritorije. On je recimo, kako on rekao, cijelu jednu provinciju dobio bez rata, zato što je veoma marljivo isušivao močvare. Na temelju tih isušenih močvara, odnosno na tim površinama, on je pokretao poljoprivrednu proizvodnju. On je dvije nove, veoma važne kulture de facto donio, odnosno natjerao na neki način svoje sunarodnjake, da ih masovno počnu saret i masovno koristiti u prehrani. To su krompir i repa. Unaprijedio je stočarstvo, inzestiranjem na izgradnji i stvaranjem nekakvih modernih farmi. Napravio je korak dalje u odnosu na svog oca i jako je poboljšao srednjoškolsko, odnosno gimnazijsko obrazovanje. Koliko god je on imao problema u odnosu na svog oca sa, sa financijama, naprosto zato što je svako malo ratovao, on je istodobno bio prilično vješt administrator, u liječnu vještu pravitelj isto nije bio rastrašan sa novcima. Se najbolje vidi po njegovoj ljetne rezidenciji Sansu Susi koja, zahvaljujući njemu, nema kata, to je samo prizemlja. Ona je zaključio da je, da je to njemu dovoljno. To je bila njegova ljetna rezidencija kamo bi odlazio iz Berlina, kamo bi odlazio da bude na miru od e, svoje žene i kamo bi se odlazio zapravo na neki način relaksirati, što pokazuje sam naziv. Sam su dakle bez brige, ali on je zaključio da je taj jedan kat prizemlja da je to zapravo sasvim dovoljno. Tamo ima sve skupa nekih desetak soba. To izvana izgleda lijepo, za današnje poveme možda i raskošno, ali za vladarsku kuću jednog moćnog, jakog vladara to je za ono doba prilično skromno kad vidimo što su u to doba ili malo prije gradili neki drugi evropski vladari. Pridrih Veliki bio je izuzetan mladar. Od oca je primio dobro uređenu državu s urednim financijama. Svom je naslednik ostavio još uređeniju državu s najpoštenijom i najefikasnijom državnom službom na svijetu. Od oca je dobio državu koja se nije mogla obrojiti u evropske sile. Svojim ratovima Prusku vrsti u red velikih sila i proširio njezin teritorij. Bio je prvi pruski vladar koji se nazvao kraljem Pruske. Njegov otac i djed su se skromno nazivali kraljevima u Pruskoj. Tridrih je govorio francuski, engleski, španjolski, portugalski. Čitao je latinski, grčki, hebrejski. Njegova Pruska bila je najtolerantnija zemlja u Europi i Manolo Kant je u njoj traktate o vjeri koje nigdje drugdje u Europi ne bi mogao objaviti. I Tridrih veliki bio je vojni geni. Christopher Clark piše... Ako se razmišlja o tijeku trećeg rata za Šlesku, iznenađujuće je koliko je često Fridrich uspio baciti svoje neprijatelje u taktičku defenzivu i koliko je često odredio uvjete u kojima će se voditi bitka. Djelomično je to mogao zahvaliti nadbočnom pruskom sustavu uvježbavanja vojske, koji mu je omogućio da prema svoje volji pokreće zidove plavih odora, kao da su oni obješeni na nevidljivom koncu, i da ih razmjesti dvostruko brže od ostalih europskih vojski toga vremena. Tu uvježbanost Fridrih je povezao sa svojom sposobnošću da održi hladnu glavu u kriznim trenucima. Nigdje to nije bilo očitije nego nakon katastrofe kod Hochkircha 1758. Kada je kralj pod vatrom i odori natopljenoj krvlju svog konja, koji je pod njim pogođen kuglom iz muškete, zapovjedao mirnim i urednim povlačenjem, koje je vojsku izvuklo iz zone ubijanja do sigurnog položaja i tako spriječio da Austrijanci izvuku koristi svoje pobjede. Nedrih nije bio bez mana. Kako je stario, bio je sve krući i teško je primao nove ideje. Ali nijedan se vladar njegovog vremena ne može usporediti s njime kako po obrazovanosti, vojnom mjeću, tako po reformama i vjerskoj toleranciji. A o dosezima njegove tolerancije piše Christopher Clark. U memoarima Voltaire se prisjeća slučaja u kojem je jedan muškarac osuđen na smrt zbog spolnog odnosa s Magaricom. Tu je osudu Friedrich osobno poništio, navodeći kao razlog činjenicu da u njegovim zemljama čovjek uživa u, kako u slobodi savjesti, tako i u slobodi penisa. I doista to je bila ovako izvana zemlja koja je od, odudarala. Znate, u doba tih velikih vladara, dakle od Friedricha Wilhelma do Friedricha Velikog, imate jednog lue 14. koji gradi grandiozni Versailles i dobrim dijelom uništava državne financije. Imate je koji ne grade doduše nešto tako grandiozno kao Versailles, ali isto imaju više nego pretirane sklonosti luksuzi, a ovdje nastaju i to pone više, u doba Friedricha Wilhelma, oca Friedricha Velikog, nešto što je nazvano Pruske vrline. To je cijeli niz vrlina među kojima su čast, čestitost, savjesnost u obavljanju javnih poslova, svijest o tome da se ne može ništa poboljšati bez marljivog i predanog rada i bez znanja. Naravno kasnije će, stoj koji se gore na kasnije neka od tih pruskih vrlina će biti perverzno degenerirane, ali u to doba one ovaj, nastaje one su čak i u ono dobu bila možda ponekad i predmetom Podsmjaha. Volter koji se intenzivno dopisivao sa Velikim, je za njegovu Prusiju govorio da je to prije podne Sparta, poslje podne Atena. I oni tada već postaju peta kontinentalna sila, dakle jedna od velikih pet. Dakle, uspjeli su i uzdići do, do te razine, ali da su zapravo imali prilično lošu startnu poziciju i da im je na kraju krajeva država bila najmanja i dugo vremena sa daleko najmanjim brojem stanovnika, što to je to da bila izrazito važna. U godine 1786. na dan 17. kolovoza umro je II. Veliki. Njegovi daleki preci su početkom 15. stoljeća kupili Brandenburg, neuglednu zemlju na istuku Europe za 400.000 ugarskih i zlatnih gildara. Tijekom 30. godišnjeg rata taj zemlja izgubila skoro polovinu stanovništva, ili bila bojište na kojemu su se sukobljavale skoro sve važnije evropske vojske. Njegov pradjed, Fridrich Wilhelm, veliki elektor, počeo je izgrađivati Prusku koja više nikada neće biti žrtva europskih sila. Njegov djed proglasio se kraljem u Pruskoj. Njegov otac stvorio jako vojsku, organizirao uzornu državu i ostavio mu sjajno stanje u državnoj riznici. Fridrich je na tim temeljima doveo Prusku do statusa evropske sile. Njegovi preci su bili vazali poljsko litatskog kralja i cara svetog ribskog carstva. On je podijelio Poljsku i porazio cara. Ali dolazila su nova, teška vremena za Prusku. Na zapadu Europe pojavio se, kako je to napisao filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, svjetski duh na konju. Napoleon Bonaparte počeo je na temeljima i ruševinama francuske revolucije graditi novo carstvo staro ono svetog rimskog carstva Napoleon je uništio u bici kod Austerlica to je bici nestala i velika koalicija protiv Napoleona koji su temeljili Velika Britanija Hazurška monarhija i Rusko carstvo A Jedan od velikih dosega propasti te treće koalicije protiv Napoleona bila ta što je uspostavljena Ranska konfederacija koja je bila pod zapravo izravno Napoleonovom morazno francuskom kontrolom i koja je zapravo prestrašila Prusiju jer je Napoleon došao i na granice zapadnih pruskih posjeda. Stvorena je četvrta koalicija protiv Napoleona u kojoj je sudjelovala i Prusija i Prusiju je u taj rat poveo Friedrich Wilhelm III. To je učinio prilično nemudro, najblaže rečeno, jer on je svoju zemlju sam poveo u rat. Dakle, nije čekao ostale, kako biste danas kazalo koalicijske partnere. I došlo je do te velike bitke 14. listopara 1806. godine, koje su se pokazale zapravo brojne slabosti Prusije. Riječ je zapravo od, od dvije bitke koje se zbivaju istog dana. Najzbrad kad čovjek pogleda papire, očekuje prusku vojnu pobjedu, jer oni su naprosto imali otprilike u, u tri grupacije, oko 118 tisuća vojnika, francuzi ukupno oko 87 tisuća vojnika, u to doba je sam brojčani odnos bio izrazito važan. Kod jene je Napoleon napao i opkolio snage princa Hoenloja, to je bilo otprilike potpilike oko 40.000 vojnika, pobjedio i on je zapravo bio uvjeren da je to pruska glavnina i da je on razbio prusku glavninu. Međutim, zapravo se pruska glavnina nalazila nedaleko od toga, kod Auerstada, gdje su francuzi imali snage pod zapovedništvom Davuo koji je imao otprilike dva puta manje vojnika od svog protivnika vojevode od Brunsvika Fridvik Wilhelm III, novi vladar Pruske pokušao je ostati neutralan u napolavonskim ratovima ali to nije bilo moguće Napoleon je oteo neke pruske teritorije na Rajni, kraljih je uzalud tražio nazad. U je u jesen 1806. pismo Napoleonu i tamo napisao da se nada da će se postići sporazum koji će ostaviti čast jednoj i drugoj državi i koji će ukloniti strah od budućnosti. Napoleon je odgovorio na svoj način. Tek 7. listopada primio sam vaše pismo. I izuzetno mi je žao što ste vi bili natjerani da napišete takav pamflet. Preziram i žalim tvorce takvog dijela. Ubrzo nakon toga primio sam bilješku od vašeg ministra, u kojoj od mene tražite da se sastanemo. Kao gospodin, održao sam svoj dio dogovora i sada se nalazim u srcu Saksonije. Vjerujte mi, imam tako moćne snage da me sve vaše vojske neće još dugo vremena držati podalje od pobjede. Ali zašto prolijevati toliko krl? Za koji cilj? Govorim vašem veličanstvu kao što sam neposredno prije govori govorio caru Aleksandru od Rusije. Gospodine, vaše veličanstvo bit će pobjeđeno. Pod stare dane odbacit ćete mir i živote svojih podanika. Danas vi stojite s netaknutom reputacijom i možete sa mnom pregovarati na način koji odgovara vašem položaju. Ali prije nego što prođe mjesec dana, vaša će situacija postati potpuno drugačija. Porazi kod Jene i Eurštata bili su korki i skupo su koštali posao. Ono što je bilo još zanimljivije je da su oni pobijedili da se Maršalbernad osa svojih 20 tisuća vojnika uopće nije uključio u bitku zbog čega on kasnije platio svoju cijenom za je živali, ali platio svoju cijenu iako je znao da se voli, vodi velika bitka, ali nije se odlučio naprosto u nju uključiti. Velika pruska ratka na slabost je bilo, što zapravo zvuči čudno, izrazito slaba organizacija na visokim zapovjednim pozicijama. Čak su recimo na mjestu koje bi se moglo uspoređivati sa današnjim mjestom šefom načelnika glavnog stožera imali de facto tri čovjeka koje su isto dobno vodili operacije i organizaciju ovaj, vojske. I druga stvar koju oni nisu shvatili, a to je da je Napoleon, koji ipak znao da, su njegove, da je njegova vojska malo nagrižena zbog dugogodišnjeg rata, on je Napoleon tada ratu već gotovo deset godina neprekidno da Napoleonu ne odgovara nikav dugi rat, nego on želi jednu veliku odlučujuću bitku u kojoj je on sposoban, zahvaljujući dobro i svoje vojske i svom vojničkom geniju, pobijediti. I to se doista i dogodilo, u bitci je poginulo, ili je bilo ranjeno oko 7.500, Francuza i oko 45 tisuća Prusa. Plus toga valja imati na mu da su Prusi izgubili golemu količinu topova i doživjeli su zapravo u tom jednom jedinom danu potpunu, potpunu katastrofu. I samo 11 dana kasnije Napoleon ulazi u Berlin, a dva dana kasnije, 27. listopada, odlazi na grod Fridriha Velikog i tada je kazao tu glasovitu rečenicu, kaže da je ovaj čovjek živ, mi nikada ne bismo bili ovdje. Pruska je bila okupirana od francuske vojske, izgubila je sve teritorije zapadno od rijeke Elbe i morala je zapravo postati baza za budući Napoleonov napad na Rusiju. Mir u Tilsitu, kojim je privremeno okončan rat u Evropi, bio je samo dodatni pokazatelj Pruske nemoći. Christopher Clark piše 25. lipnja 1807. car Napoleon i car Aleksandar sastali su se kako bi počeli pregovore o miru. Mjesto je bilo neobično. Prema Napoleonovom nalogu, sagrađena je sjajna splav, koja je bila dovučena na sredinu rijeke Memel, pokraj pruskoga grada Tilsita. Kako je Memel bila službena crta primjerja, ruska i francuska vojska stajale su na obalama rijeke i splav bila sjajno riješenje, kako bi se odgovorilo potrebi za neutralnim teritorijem, na kojem bi dva cara mogla na jednakoj nozi pregovarati o miru. Friedrich Wilhelm III. Pruski nije bio pozvan. On je nekoliko sati jadno stajao na ovali rijeke, okružen ruskim vojnicima i zaognut ruskim šinjelom. Bio je to samo jedan od mnogih načina na koji je Napoleon poručivao svijetu kakav je nevažan status imao kralj Pruske. Friedrich Wilhelm je čak svoju suprugu Louis poslao kod Napoleona kako bi ona možda ublažila mira. Napoleon je bio impresioniran držanjem Pruske kraljice, ali nije popustio. Pruska je morala početi iz početka i našla je ljude koji će predvoditi reforme koje će ponovo stvoriti jaku Prusku. One su dakle shvatili da moraju mnogo toga promijeniti jer da naprosto mnogo toga više ne odgovara vremenu i potreb, onodobnim potrebama društva i države. Kada govorimo o društvenim reformama, imali su ta dva čovjeka, inače već do tog vremena veoma iskusna administrativca Štajna i Hardenberga. Koliko je Štajn potencijalno recimo bio opasan, najbolje govori to da je on otpušten iz državne službe 1889. godine na izričit Napoleonov zahtjev, de facto na njegovu naredbu. Što su oni napravili? Štajni prvukinu okmetstva. I to je naravno jako promijenilo društvenu sliku. Nadalje omogućio je da neplemiću kupuju plemičku zemlju. Što je bilo veoma važno, jer su u to doba u Prusiji, kao i u gotovo cijeloj Evropi, već tada, zapravo siromašni. Niti imaju novaca, niti znaju što bi sa zemljom, niti ju znaju dovoljno dobro obrađivati, niti imaju novaca da bi investirali u e, nekakve agronomske novotarije koje se tada pojavljuju. Dakle, ono omogućava drugima da, da dolaze do zemlje. Dalje, on je strahovito inzistirao, i uspio je postići to, da se napreduje prema zaslugama, a ne prema rođenju i da se u državnu službu, otvori državnu službu za neplemjeće. U prosnicu 1806. kralj Fridrich Wilhelm III. i njegova supruga Luiz sklonili su se u Ortalsborg, maleni grad u istočnoj Pruskoj. Kralji kraljica bježali su pred francuskim trupama, sklonili su se u jedan štagaj, nisu imali hrane, niti čiste vode. Do tada kralj je čuo vijesti o padu niza pruskih tvrđeva, koje su po pravilu padale bez borbe. Utvoda Kistrinu, Küstrinu, ona o kojoj je Fridrih Veliki proveo one teške dane, pala je nakon par dana borbe. Kralj je 12. prosinca u tom štaglju svojom rukom napisao deklaraciju, jedan od ključnih dokumenata obnove pruske države. Christopher Clark piše... Prerano je kralj primijetio da se izglače zaključci o tome tko je ili što odgovoran za skoro potpuno rasulo pruskih snaga na bojištu, ali preda je utvrda je bila skandal bez presedana u povijesti pruske vojske. U buduće, napisao je kralj, svaki upravitelj ili zapovjednik koji preda svoju utvrdu zbog straha od bombardiranja ili iz nekog drugog bezvrijednog razloga, biće strijeljan bez milosti. Također, Svaki će koji odbaci straha svoje oružje naći pred streljačkim vodom. Ruski podanici koji uđu u službu neprijatelja i koji se zateknu s oružjem u rukama, također će biti ustrijeljeni bez milosti. Većina ovog dokumenta može se čitati kao katarhična eksplozija gnjeva, ali na kraju njega nalazio se odlomak koji je nagovještao na dolazeću revoluciju. U buduće, napisao je Friedrich Wilhelm, Svaki borac koji se bude odlikovao u bici treba biti promaknut u časnički čin, bez obzira bilo riječ o običnom vojniku, dočasniku ili princu. Usred kaosa, poraza i bijega, počinjao je procesa reforme i obnule. Vojna reforma bila je ključna za oporavak Pruske. Da bi se oslobodila od francuske vlasti, morala se pobjediti moćna a Napoleona vojska vojnu obnovu predvodili su generali Gerhard von Scharnhorst i August von Gneisenau. Oni su uz Karla von Steina i Karla von Hardenberga bili ključni reformatori Pruske. Postavilo se pitanje kako dići vojsku. Naime prema odredbama mirovnog ugovora oni su mogli imati Prusija mogle imati 42.000 vojnika, potpuno nedovoljno da bi se krenulo u rat za oslobođenje, da bi se zbacilo francusko gospodarstvo nad Prusijom. Oni su to reorganizirali tako da su skratili vojni rok na tri godine i plus još dvije godine nakon toga ljudi ostaju u pričuvi. Kasnije su oni stvorili nešto što se zove lansver, što bi se donekle dalo usporediti sa domobranskim jedinicama o nekim drugim državama. Na taj način su oni bitno uvođenjem, dakle trogodišnje vojne, obveze, trogodišnje vojne obuke, to bitno skratili i na taj način su bitno ubrzali turnuse, odnosno ciklusa. I u trenutku kada je nakon Napoleonove propasti u Rusiji, kada je 1813. godine, dakle, niti 7 godina nakon propasti kod uh, Jene i Austar, kada je započeo pruski, pa i ne samo pruski, rad za oslobođenje, one su imali 150 tisuća dobro uvježbanih i spremnih vojnika. Sput Šarnhorst, koji je također bio otpušten na Napoleona u zahtjev, se vraća, Postaje Bliherov načelnik stožara. Bliher je kasnije postao najglasovitiji pruski vojskovođa koji ima zapravo ključnu ulogu kod vaterlova. Upravo su pruske jedinice svojim dolaskom zapravo u velike preokrenule tijek te bitke. Šarkovski, kao što sam kazao, bio njegov načelnik stožara. One su zapamćeni kao najbolji zapovjednik i njegov načelnik stožara u povijesti e, njemačkog ratovanja. I naravno su se, ponovo je valja naglasiti, njihovo inzistiranje da se otvori napredovanje prema zaslugama. Su uvijek puno ulagali u obrazovanje. Znali su da im je zemlja močvarna, pjeskovita, bezrudni bogatstva. I znali su da se daj nedostatak može nadomistiti samo obrazovanim građanima, trgovcima, obratnicima, učiteljima, činovnicima, časnicima. Da bi se pak dobili obrazovani ljudi, moralo se puno ulagati u obrazovanje. Nakon katastrofe kod Kalpon Carl von Hardenberg je napisat. Svi naši napori bit će uzaludni ako je obrazovni sustav protiv nas ako on u državnu službu šalje bezvoljne činovnike i ako on porađa letargične građane. Za provođenje reforme obrazovanju tih ključnih reforme koji su trebali stvoriti srčane i emancipirane građane koji su trebali izvući Prusku iz ruševina reformatori su odabrali Wilhelma von Humboldtom. Treći veliki reformator koji se zapravo pojavio prije njih, pa je samo neke od svojih reforme ostvario nakon 1806. godine je Wilhelm von Humboldt, on je prije svega bio briljantan lingvist i bavio se filozofijom, ali on veliki prosvjetni reformator. On je uveo cijeli niz noviteta u pruski obrazovni sistem, koji će kasnije postati model dobrim dijelom za sjedinjen države, za Japan, pa i znatnim dijelom za kontinentalnu Europu. Dakle, već prije njega 1788. godine, Nijemci uvode maturu nakon gimnazije. On kumbot jako snaži gimnazije i jako snaži tehničke škole s obzirom da, da dolazi do velikih promjena, tada, to je doba parnog stroja, do obrazovni primat polako gube nekakve klasične discipline, danas bismo kazali društvene humanističke znanosti, neke prirodne tehničke znanosti sve više i više dobivaju na važnosti i one su strahovito važne za znanstveni i ekonomski napredak države. On uvodi certifikate za nastavnike. Mogli smo to, recimo, usporediti sa današnjim državnim stručnim ispetima. Dakle, svaki nastavnik, da bi mogao održati nastavu, mora steći taj certifikat, ali taj certifikat doista treba imati određeno znanje i vištine da bi ga se stekla. Korupcija je igrala veoma malu ulogu u tome u Prusiji. Nadalje on propisuje nacionalne kurikulume za svaki razred, od prvog razreda osnovne škole pa nadalje, što znači da uvodi, da zapravo standardizira obrazovanje na razini cijele države. Ostava njegovog obrazovanja, odnosno osnovna ideja njegovog obrazovanja bio je pojedinac ali pojedinac uklopljen u društvo jer on je smatrao da je to jedini način da se pojedinac maksimalno realizira u društvu a da društvo ima maksimalne koristi od tog pojedinca U proljeće 1809. činilo se da se počinje nazirati kraj na pola moći Vijesti o pogliničkim gerilcima koje su dolazili iz Španjolske uzbudile su Prusku. Još je veselije primjena vijest da se hazduški car Franjo I odlučio na rad s Napoleonom u Pruskoj su se počeli osnivati po bunjeničke odredi, po uzoru na španjske gerilce. Ali kralj je bio protiv ustanka. Pruska je bila još preslaba, Napoleon Preak. Vrijeme za preokret došlo je kada su iz Rusije počeli stizati ostaci nekada velike i nepobjedive Napoleonove armije. Ovako je Joakim Theodor Schmidt opisao povratak armade iz Rusije. Najotmjenija figura bila je pogrbljena i smanjena od mraza i gladi. Bili su prekriveni plavim brazgotinama i bijeli od promrzlina. Cijeli udovi su im bili smrznuti i trunuli su. Strašno je zaudaralo. Njihova se odjeća sastojela od krpa, slamerica, odjeće starih žena, općih koža ili čega god su se mogli dočepati. Nitko nije imao propisno pokrivalo za glavu. Umjesto toga su glavu matali u stare krpe ili komade košulja. Umjesto cipela, noge su im bile omotane slamom, krznom i krvama. Zajedno s nadirućim ruskim trupama na granice Pruske došao je kontingent pruskih trupa koja je predvodio grof Johan York. Francuska je moć bila u padu, Pruska je rasla. Pruska vojska će zajedno s Ruskom, Hazburškom i Švedskom pobjediti Francusku prvo u velikoj bitci naroda kod Leipciga. Konačan udarec Napoleonu zadale su britanske i pruske trupe kod Waterloo. Pruska se ponovno digla iz pepela. Doduše, na Bečkom kongresu, Klemens von Metarnih, ministar vanjskih o Hazurškog cara i kralja, vodio je glavnu riječ. Govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Prusi tamo nisu dobili baš sve što su htjeli. Međutim, oni dobivaju nešto što će se pokazati izrazito strateški važnom za, važnim za razvoj Prusije, a to su područja u današnjem rulu. To je bilo važno jer je to Prostor kojem nastaje moderna njemačka industrija, tamo naprosto ima puno ugljena što je vremenom postaje temelj industrializacije. Nadalje nema više Svetog Lipskog carstva njemačke narodnosti, stvara se nova organizacija u kojoj je Austrija, stvara se Njemački savez. Stvara se 1818. Carinska unija, ili ti kako bi to njemci kazali Zolferajn, u kojem nema Austrija se pokazati izrazito važno za Prusiju. Austrija nema zato što je svojim carinskim sistemom izrazito štitila vlastitu industrijsku i manufakturnu proizvodnju. To je na znači, bilo dobro, međutim na dugi rok se nije spatujelo, su oni zbog toga postali sve slabiji, hapsbrzi, dakle, su postali sve slabiji i manje uticajni u njemačkim zemljama, odnosno u njemačkom govornom području. Prusija, s druge strane, ako makne Austriju po stranu, kroz tu carinsku uniju, strahovito privlači ona je najveća, ona je najbogatija i naprosto djeluje gravitacija tako dakle da se u taj carinski savez ali i na mnoge druge načine sa prusijom povezuju njemačke zemlje koje do tada nisu bile s njom povezane što naravno sve snaži prusiju. Pred pruskom su bili tek njezini najsjajniji dani. O tome sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijes četvrtkom za vas su pripremili. Razmeni urednik Maro Marke tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Miroslav Šeb, a u rediju i vodio Dario Špelić. Te pozdrav i do slušanja.